Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. Tudor este, după știința mea, autorul unei premiere absolute în guvernările post-89. Este primul ministru care emite un decret ca Nicolae Ceaușescu, adică fără să se consulte cu nimeni, Dând cu flit Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția, Greco, Parlamentului României, Guvernului, în cap cu premierul, organelor și organizațiilor magistraților, inclusiv CSM, ca să nu mai vorbim de societatea civilă. Și fără să existe vreo posibilitate de contestare. Avocatul poporului e ocupat cu dorințele hoților de a desfința hotărârile definitive ale instanțelor. Însă consecințele decretului Toader depășesc chiar și ce se întâmpla sub Ceaușescu. Justiția în comunism era, bineînțeles, controlată politic. Dar pentru asta partidul dădea un telefon sau îi trimitea sentința în plic judecătorului, care... Folosindu-și știința de carte juridică însăila articole și alineate pentru a o justifica. Dar legile erau aceleași, nu se modificau odată la trei săptămâni. Și, așa politizată și strâmbă cum era, justiția comunistă a rămas totuși una singură, măcar teoretic, un ștab pe CR și un pensionar dintr-o garsonieră din Berceni puteau fi cercetați și judecați de aceleași procuraturi și tribunale. Acum, secția pentru investigarea magistraților, pe scurt, secția se constituie ca o altă justiție, cu circuit închis, așa cum înființaseră comuniștii magazine cu circuit închis, unde se găseau de toate și avea acces numai nomenclatura de partid, în vreme ce românii de rând alergau după gheare de pui. Până la paralizarea completă sau desființarea DNA, secția va înșfăca toate dosarele lui Dragnea și ale bandei lui, fabricând în același timp dosare tuturor celor puși pe lista neagră de Dragnea și banda lui. Totul sub comanda unică a lui T. Toader, în afara oricărei autorități a justiției de până acum. Începutul a fost făcut cu dosarul Teldrum al lui însuși Dragnea, pe care secția încearcă a patra oară să-l ia de la DNA, amenințând cu pușcăria procurorul de caz și cu acuzațiile grotești pe care i le-a montat Laurei căveșii. Mesajul pentru toți magistrații din această țară este, când luați spagă ca să judecați strâmb, să nu vă mai fie frică de DNA. Dacă vă aveți bine cu partidul, secția are grijă să nu pățiți nimic. Dacă nu, secția are grijă să pățiți, chiar și în cazul în care sunteți atât de imbecili încât să fiți cinstiți. Ca să înțelegeți cât de tari suntem, am înfipt Zambila în colivă. Secția îi anchetează pe Franz Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene și pe Vera Jurova, Comisarul European de Justiție. Nește penali! Adina Florea pune capac grupului infracțional organizat numit Comisia Europeană. Cei care fac asta magistraților nu sunt politicieni, sunt tot magistrați. Fără procurorii și judecătorii pâlnie, tâtoader n-ar putea să-și verse veninul uleios asupra justiției. Tot magistrați sunt și cei care îi s-ar putea opune. Iar cetățenii acestei țări se află într-o situație pe cât de tristă, pe atât de ridicolă logic. Împotriva OUG-13 au ieșit în stradă 600.000 de oameni în 2017. OUG-13 era o zgârietură pe lângă actualul măcel asupra justiției, și acum în stradă abia s-au găsit câțiva care să le țină de urât lui Mihai Șora și Oanei Pelea.